Oroszország, Kos agacs. Az Eglin jeladón semmit sem lehetett látni abból, ami az orosz elnök külön repülőgépével történik. André egyelőre csak azt tudta megállapítani, hogy az Illyushin il 96-os folytatta az útját. Nem tűnt el a pici monitorról, a gépet jelölő pontocska még mindig Kos Agacs felé tart. Öt percük maradt, Ez kattogott a fejében. Nem sikerült lelőni mondta, de nem nézett az ukránokra. Lassan, szinte suttogva beszélt, mint aki beletörődött a sorsába. Aztán hosszan kifújta a levegőt. Hasalt, a könyökén támaszkodott, és a feje előre bukott. Mintha nem lenne kiút, egy pillanatra ezt sugározta a testtartása, de aztán megpróbálta összeszedni magát. Változtatnunk kell a terven. A deszantosokról korábban nem tudtunk, és a mikrobuszokról sem. Úgy tűnt, mintha az ukránokat akarná beavatni, de valójában magát győzködte. Ezek után a testőrök élő pajsként fogják Putyint körbevenni. Az autók és a deszantosok is oda mennek majd hozzá, gondolkodott hangosan. Az ukránok leengedték a fegyvereiket, a távcsöveket, Csecskó és Kirilenkó pedig a vállukon tartott Akeron páncéltörőt. Figyeltek! Nem hagynak majd rést, nem lesz célpontunk, képtelenség, hogy ezek után tisztán, kitakarás nélkül meglássuk Putyint. Lehetetlen lesz rálőni. Az ukránok bólintottak, értették, és egyet is értettek. Az emberpajzs mögött azt kellene megfigyelnünk, hogy Putyin melyik kocsiba száll majd be. André szünetet tartott, és a reptér felé nézett. Innen a dombtetőről szabad szemmel is jól látta a kínai Denza kis buszokat. Aztán az autóval együtt szétlőjük. Nem marad más lehetőség. Rakétával kell megtámadni Putyint. Az ukránok megint bólintottak. André most már nem sugdolózott, akarta, hogy mindenki hallja. Egyre biztosabb volt abban, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Stepan fordult a mellette fekvő Kirilenkóhoz. neked van a legjobb szemed. Az akeront add át Valerének. A páncéltörővel Valerie fog lőni. Te felderítő leszel, ott a távcső, mutatott a vörös kavicson heverő lézeres távolságmérővel ellátott taktikai távcsőre. Német gyártmány volt, két optikás steiner, tíz kilométer távolságba lehetett vele élesen ellátni. Valerij fog tehát lőni. Valerij Csibinyejev, a névtelen. Ők már régóta tudták a nevét. André eredetileg azért nekiadta adta a páncéltörő rakétát, mert azt szerette volna, hogy a legjobb mesterlövésze távcsöves puskával várja Putyint. Az legyen a kezében, ne egy akeron. Csibinyejevet, vagyis hát a névtelent pár perccel ezelőtt kifejezetten ezért nem akarta megzavarni. Járja csak a belső útját, gondolta akkor, koncentráljon a lövésre, amit nem sokára úgyis le kell majd adnia. De azóta változtatott a tervén. Putyinra nem a megbillent távcsöves puskákkal fognak lőni, hanem Akeron páncéltörővel. Viszont csak kettő ilyen fegyvert kaptak. Úgyhogy azoknak mostantól a két legjobb lövésznél kell lenniük, Valerínél és Stanislav Csecskónál. Kirilenko fekve maradt, és végig fedezékben maradva odagurult a névtelenhez. Maga után húzta a mini álványra szerelt Akeront, odaadta Valerinek, és felvette a kavicsról a Steiner távcsövet. Visszagurult a helyére, aztán egyből a távolba kezdett kémlelni. Még egy ilyen távcsövük volt. Egy másik ukrán légiós már percek óta pásztázta vele az eget. Olyan testtartással és aggodalommal, mint egy tengeri felfedező, aki a homlok átráncolva szárazföldet keres az üres horizonton. Reménykedve várta a közeledő repülőgép felbukkanását. Alexander maciejewski hívták. André közben újra a jeladó monitorját nézte. Csend volt, mindenki figyelt. Teltek a másodpercek. A pici jobb szélén adatok futottak. André látta az illusin haladási sebességét és a magassági szintet is. A számok nem lassultak, gyorsan pörögtek, sőt, a gép most növelte a sebességét, miközben drasztikus mértékben süllyedni kezdett. Nem értette! Legfeljebb három perc lehet vissza a leszállásig, és gyorsít a gép. Ott van, szólalt meg Olekszandr a távcsőve mögül, de nem nézett rájuk. A szeme rajta maradt a homlokához támasztott kémlelő optikán, Mintha gyorsabban venné a levegőt. Andréna tűnt fel, és mintha Olekszandr akarna még valamit mondani. De az ukrán légiós egyelőre nem szólalt meg, csak megtekert két gombot a távcső lapos tetején, állította szerkezeten, ami valójában olyan volt, mint egy Tokjából kiszerelt autórádió. A lekerekített élő lapos doboz egyáltalán nem hasonlított a hagyományos távcsövekre. André és a többi ukrán szabad szemmel próbálta megtalálni az égen a repülőt, de egyelőre nem láttak semmit. Eltelt még pár másodperc, aztán Oleksandr Maciejewski újra közölt velük valamit. Tényszerű megállapítás volt, a hangjában mindenféle érzelem nélkül. Lángolnak a hajtóművek, mintha zuhanna a gép, mindjárt eltűnik a domb mögött. Szerintem nem fog ideérni. Aztán felnézett a Steiner varázsdobozkából, de nem Andréra, hanem a másik távcsövesre, Kirilenkóra, aki láthatólag még mindig kereste az égen a repülőt, de amikor meghallotta, hogy a gép mindjárt eltűnik a szemben lévő domb mögött, azonnal lejjebbitte a távcsövet, és most már ő is látta Putyin gépét. Nagyon messze volt. Távolabb, mint tíz kilométer. A távcső a felső értéken állt, a gép még nem lépett mérő távolságba. A Steinerrel tíz kilométerig lehetett méterpontosan megállapítani a távolságot. Kirilenko nem látta elég élesen a gépet, de a jobboldali hajtóművek körül már ő is észrevette a piros lángokat, és észlelte a repülő rendellenes mozgás irányát is. Pilóta volt, nem hiába landolt őkos agacsban Kuduhov gépével, úgyhogy rögtön átlátta a helyzetet. Kényszer leszállás a domb mögött, jelentette be mindenféle izgalom nélkül a hangjában. Még a levegőből emlékezett rá, hogy a dom mögött ugyanolyan lapos, sivatagszerű, kicsit kavicsos síkság terül el, mint itt, ezen az oldalon, ahová a kifutópályát építették. Lehetnek rajta sérülések, de a gép irányíthatónak tűnik. Ennyit mondott, aztán ő is megpróbált a lézertávcső élességén állítani, de Putyin gépe még mindig nem ért tíz kilométeren belőle. Aztán. Aztán hirtelen eltűnt a domb mögött. Most már nem látom, hallották Kirilenko hangját, és rögtön utána Aleksandr Maciejevszkijét. Én sem, erősítette meg ő is. Sikerülhet nekik? kérdezte André a távcsövet leengedő és felé néző Stjepan Kirilenkót. A légiós bólintott. Van rá esély. Ennyit mondott csak, hosszan elgondolkodva, szinte szomorúan. Talán három másodpercnyi csend következett. Aztán az ukránok már nem tudták követni. Mármint mint t A fejében összefutó millió szállat, emléket és a feszült életpillanatok tanulságait. Sosem volt háborúkat, letagadott bevetéseket, a kísértő életveszélyt, az arányok javítását, a gátlástalan okosok legyőzését. André Kálvi most olyan követhetetlenül gyors és annyira határozott volt, mint az afrikai táboltüzek mellett elhangzó történetekben. Amikor megszólalt és kiadta a parancsot a földön fekvő ukránoknak, olyan energia sugárzott belőle, hogy azok heves szívdobbanást éreztek. Hát elkezdődött. Kilőni az összes kis buszt, megölni az összes deszantost, mondta André szikárkedetlenséggel, és ő is a távcsöves puskája után nyúlt.